Bennova ba, gurekin beste behin ere greziatik eh, joan etxenik daukagu arratsaldeon joan? Arratalde bai: Eta benova ba, Greziako azken e, gertakarien edo gertakari nagusien e, kronika inmar diguzu gaurkoan ere, eta gaurkoan ba, gai berezi xamarre harttzen diguzu pataten iraultza deitu zaiona zitza inmar duzu ez da?: Bai, edo pataten mugimendua. Ba, dena azizten, orain dela hilabete bat, eh, zientzilari batzuek eh, salatu egin zuten zonalde batean, ba, balitxeket bertako, bertan ekoizten ziren jateko eh, barazkiak agian, eh, ba, zenbat eh, metalastunak zituzten kutsa on, on, ondorioz, Eta nekazari batzun jaitsi ziren Atenaseko hiri her dira eta banatu zituzten patatak eta eta baita ere gustu Debalde e, de eta e, sekulako hilarak sortu ziren e, Atenasen e, Debaldeko janari hoiek lortzeko izan ere eguera Atenasen ez da baitere ere erresa eta jendea ba edo zein aukeraren azpitik joaten da. Ez dakite ekintza mota hori oso oso etikoa den izan ere ba bazegola susmoa zonalde bateko produktuak kutsatuak egon litezke metalastuneekin. Hala, e, zerbait pentsatu zuten? E, beste nekazari batzuk. Ba, badagola eskaera bat eta zergatikanezgu E, eraman zuzenean produktoa e, bezeroengandik edo herritatarren handdik. E, bitartekaririk gabe eta bestealdetikikan ekonomia irakasle bat montatu zuen elkarte bat, e, greziako iparraldean eta hala proposatu zien bere ikaslekin ma, montatzeko webgune bat eta bertan elkartu e, konsumitzaiek eta ekoizdea. Eta zenbait nekazarieik, kaldetu zieten zenbait ordaintzen zitzaien patata gatik. Eta zuten amas sentimo kilo. Eta tenbat nahiko zuten nola bait duintasunez kobratzea. Eta zuten uste dut ogei sentimo kilo. Eta esan zuten, bale. Bak guk ordeinduko dizuegu hori, prestatuko dugu kamioia undi bat, eta antolatuko dugu webgune bat nun, Edo zein erritarrak aukera izango du enkargoak egiteko. Eta ala egin zuten eta arrakastatua izan zen. Hemen patatakiloa balio du irulo geitamar sentimo. Eta ekintza honen bidez ia hogeita mabo sentimon. Hau da, prezioaren erdian saltzea lortu zuten. E, konsumitza hien zako, prezioaren erdian lortzen zituzten patatak eta ekoizlek ba, nolait etekin handiaagoa ateratzen zioten. E, eta arrakasta ondoren ba beste hainbat herritan gauza bera egiten hasi ziren, antolatu zuten webbidez eta egin ziren deialdi batzuk egun jakin batean er, e, iristen zen kamioi bat, hainbat toneladakin eta zuzenean kalean saltzen zituzten patatak. Eta orain hasi dira... Beste elikagaiekin tipulekin, piparrekin eta inba, eta baita markatu e, aragiarekin. E, beraz hori da gertatzen ari den zerbait, e, Salmenta zuzeneko e, planteamentuak egiten ari dira baina masiboki hau da herria ondietannun herri txikietan horrelako gauzak beti gertatzen dira. Baina herria handdietan Atenas edo Tesalonikan bezala ba, asko seere saiagoa da. Eh, gero, deskubritu dute beste zerbait Eta da, enpresa buru batzoek Importatzen zituzten txipren e, Egiptoko zenbait patata Eta txipren askoz gareztiagoak dira patatak Beraz, aldatzen zioten e, Jatorrizko zigi, zigilua e, Eta esaten zuten txiprekoak zirela Eta saltzen zituzten Grezian txipreko patatak bezala Baina Egiptoa rak ziren e, Presioera bat ezberdina zenez Ba, kriston e, dirutza zioten patatari kriston etekina nolabait iruzurra bat eginez. eta pataten mugimendu hori hau, ba nolabait horrelako praktikak e, agerian utzi egin ditu Ba, hortxe, eberaz pataten mugimendua, eta beste kontu bat ere bai ekartzen diguzu gaurkoan, elkarretaratze antifasistak burutuko baitira urrengo asteburuan e, grezian, ez? Bai, E, datorren asteburua ondoren e, uste dut hogeita batean, martxoaren hogeita batean nazioarteko etorkinen eguna da eta hori dela eta elkarretatzeak ba, eta gauzak egiten dira Europa osoan eta mundu osoan ez? etorkinen gaia dela eta etorkinen gaia oso gai beroa biakatu da Grezian, izan ere ba, krisi ekonomiko batean ba, zein da nola bait geien jasotzen duena askotan ba aulena eta haula izan daiteke, adibidez, paperi gareko etorkiina. E, Greziako idierdian, badago zonalde bat, e, ba, nahiko konfliktibo bilakatu dena, eta fasistek beraie agertu egin dira, zonalde horretan nola bait, bertako, bertakoen babesa ziurtatzeko. Eta gang mafioso batzuk sortu dituzte, eta bon, gertatzen dira, ba, ia egunero, erasoak egoten dira, Poliziak ez du Deus zer egiten. E, izan ere ba, hemen ere polizia ez dala bat ere garbia kontu hoiekin. Eta ba, talde batzuk batez ere ezker alternatibako talde batzuk, etorkinen elkarte batzuk, eta talde antifazista eta anarkista batzuek ba, modudi mu, egin dira eta Grezia osoan e, deitu dituzti elkarretatze antifazitak e, plaza guztietan. E, zergatikan ere, ba auteskundeak datoz, laister eta aukera edo mehatzoa dago, ba talde ba crisi aufgi izeneko alderdi nazi bat, zen nazional ideologia dekin bat egiten duena, ba poterea, espoterea, baizik eta parlamentoan sartzea, e, urratz simbolikoa litzateke legitzarrean sartzea izan ere Horrein dela, irurogeita marurte greziak e, gerra egin zion nazismoari eta garaito egin zuen, gerra patriotiko bat egin zuten, eta bapatean e, ideologia bera, e, inbadiatza e, ideologia bera duen alderdi bat e, parlamentuan sortzea, basok bat e, izango leitzatekean. Uhum. Eta aurko korrespontxalia hau maitzeko abesti bat eta abeslari bat ekartzen dizkigu zu, aurkeztuko ditugune bau zu, eta ondoren ba, abesti bat jarriko dugu baina neia esan bidali didazu abestiaren izena, baina niretzat irakurrezina da Bai, zibaeri, e, da abestiaren izena zibaeri, abe, bueno, lehenik eta bein abeslariat domna samniu domna samniu egin Izmirnin jaio zen migraian, Izmirnik gaur Izmir bezala ezagutzen dugu Turkia barruan dago, baina bere garaian ba, otomano imperioaren e, garaian ba, Izmirnin bizi ziren e, Greziar komunitate ahia handi bat. Grezia bere independentzia lortu zuenean e, migrakrasiak gelditu zen Greziaren egerziituaren pean egzi berriaren pean, baina Turkiarrak sartu egin ziren, matxinatu egin ziren herrikoak eta sartu zen heerziitu Turkiarra, eta Greziar guztiak bota zituzten emakume hau, ba, txikita, txikia zen gara joietan, eta errefuxiatu bat bilakatu zen Gerra errefuxiatu bat,an Grezia kontinentalera jo eta bertan ba, bizi berri bat hasi zuen, eta emakume honek seukan pasioa zen herri musika eta herri kanta eta egin zuen, grezia usoko bidaia eta bertan bildu zitun abesti tradizional guztiak, eta berak e, ez da kitabu abesti tradizional bat da, baina baita ere e, errefuxiatuen abesti bat da, hau da, beraien herriarekiko, e, beraien jatorriarekiko ba, nolabait e, gogoratzeko eta pena horia dierazteko. Oso, joan no, Juan, ba, domna samiuren doinuekin agurtzen zaitu, eta laisten arte, eta mi esker. Mi esker zuai.